qdo falëndërim dhe lëvdatë me e plotit akon vetëm Allahut gjëlle gjëleluhu vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atë e adhërojmë dërsa salavatët, salamat, përshëndetjet më të begatë të mbi pengamberin më të zxedhur Muhammedin a.s. Bishok të ti besnek mbi familinën e ti të ndërshme mbi gratët ti të pastërta të gjithë besimtarët e të të të ndjekin rrugën e ti me të mira mbi shok të ti besnek Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar vëzër Dhe të vazhdojmë që t'i ndajmë në disa minuta Para khutbës e gjumas Që t'shfletojmë nga libri zotit Nga komentit të djetarëve të muslimanëve Në mënir që të formizohemi Vë të përgaditemi A shësi që da konë një besimtarit Për, për para logaritës se Allahu subhanehu Vëtjala Andaj ka ardhur nga omar Imën Khattabi Radiallahu anhu ardha Fjala e njohër e ti Ku ka than Hasibu në pusekum Kable në të hasibu Ka than mërën e vetën logari Para se t'ju marrin Në logari Pra shikoni ju pak logarin vet Shikoni ju pak se ku i keni punët Para se t'ju marrin Ata në logarit e cilët Nuk ju falin Edhe nuk ju tolerojn Në atët që ka ju e keni bo prej gabimeve Andaj besimtari duhet të arrishikon pak vedveten Duhet të amër vedveten vetë në logari Duhet të numron në disa gjera Për para se të merët në logari Për para se të lezon librin e ti Për para kret njerëzve Për para Allahut gjelle Gjelle, gjelle Luhu. Andaj dhe dita e gjuma e ka këtë rol Dita e gjuma është taktuar nga anë Allahut subhana hua teala Në mënir që besimtari Në mënir të bashkuar Në mënirë tokë, që ka i themi, ta rishikon vë dhejtën e ti Të ndalën nga dunjaja, të ndalën nga levizje e kësaj bote Të ndalën nga knaci dhe qefët e kësaj dunjaja Dhe të bashkot me besimtarët për të përkujtue ditën e takimit me Zotin e vetë Të bareke vë të ala Andaj, do të ndalëm i sot me lejnë allaut subhane vë të ala Me ajtët e fundit të surës e in shikakë Surë e të silën e filuam Dhe javët e kaluara E që sot me lejnë e Zoti Gjeli Gjelaluhu Do të përfundojmë Surë e jatë të të katërt Me rradë surë e al-inshikak Qarja e qëllit Filan Allahu të barëke vëtëala Këtë surë e bismillahi rrahman rrahim Idhe sëma unë shakkat Kur qëllit Të jetë qëptuar të jetë qar O edhinat li rabbiha O hukkat dhe i bindët Zotit vet dhe e kohak E ko hak mi u bind Zotitve gjele gjelelu Dhe kur tokët e zëgjeruar Dhe të hedhë Shka ka brenda vetës dhe të lirohet Dhe i bindët zotit vet Dhe e ko hak Pra e ko hak toka mi u bindë zotit vet bare, E bare ke veteala O ti njeri Vërteti përpichësh duke punu Drejt zotit të në Me një pun dhe përpjekje Për të cilën do të takosh Do të takosh zotin të në Do të takosh punën Tonde, sa i përketa ti të cilit libri jepët nga edhjatha Aj do të merët në një logari shumë të let Aj që ka e merë libri nga ona edhjath Ka thonë bëj nga Mirja Alehi Salatu Veselam Aj logarin e ka prezentim betëm Logarin e ka betëm prezentim Nuk e ka në mënirë të, të rishikuar dhe në marën e përgjithsi Thetë Allah u gjellëvala Dhe aj do të kthejët e familja vetë i gzuar në gjennet të mënirë Ajo që ka ja ka përgadit Zotive, subhane huve të ala Saj përket ati të cilit I e përt libri për pas shpine Thamë se djetarët në komend kanë than Libri merët ose nga e djathëta Ose nga e majta E kjo a jetë pëse ka arë pas shpine Kanë thanë komendatorët Ajë kur ta merë nga e majta E hedhë pas shpine nga marja Dhe nga turpi që ka shkruan aty Pre veprave të liga Dhe gjunave të setë jenë registrua aty Thëtë zotë i janë të barek e vëtjala Fëso u fejedi u thubora Ajë do të lutët këndër vetës Do të i thëtë zotë i vetë të barek e vëtjala O zotë shkatërom O zotë asë gjësom O zotë pra mësë të jemë fare Mësë të egzistoj fare Nga ashpërsia Dhe vështisia asajtët sëndët atakon Për e ndëshkimit të zotë i të barek e vëtjala Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu A jesla sajira Ajë do të futët në ai do të futet në rajte e xhehenemit. Këçborsi junachari me qetarë, mohusi kafirë, kli... këta do të futen në rajte e xhehenemit. Te Allahu xhele xjalalu inne dhanna al innehu, innehu kana fi ahlihi masrura. Ai kur ka jetuar në këtë botë ka jetuar i gëzuar, me familjen e tij ka jetuar i gëzuar. Ka thënë komentatorët këtu nuk është për çëllim, që besimtarët nuk jetojnë i gëzuar. Por këtu është ka për çëllim sa ai me mohimin e tij Në familjen e ti E ka shtue Hajgadën dhe humorin dhe zbavitjen Kundër fesë Allah u të bare kjo e të ala Për ndryshet dhe besimtari Gëzohet me familjen e ti Ma dje për nga beri jon Alehi salatu selam Ka përmenë se njëri ju Duhet me u gëzume Me familjen e ti Pasetet Allah u gjellu ala Ai ka menduar Se nuk do të rinjavë Ai ka menduar Se nuk do të rinjalohet, por çështja është ndryshe. Ai do të rinjalohet. Ai do të rinjalohet dhe rikthehet në jetë të re për të jetuar jetën e pafundsish në Ahiret. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala gjithsesi Zoti i Ti ka qen shikues e ka pa çka ka bëj. Në ditët e këtyre ajet kemi ngel në Xhumanë e kaluar dhe neve na ka ngel edhe ajeti te cilat E përfundojnë Këtë surë sot me lejnë e Zotit Tëbareke Do të letëzojmë dhe shpegojmë Sa të kemi mundësi me lejnë e Zotit Subhana Thëtë Allahu jillu ala Fa la uqësimu bishefak Wa lejli wa ma wasak Wa il kamari I dhe tësak La tërkebunne tabakan An tabak Ajetët dhe sila të vin E vërtetojnë Kur'anin Së është nga Allahu Tëbareke Të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kurani për nga natyra e ti Fletë për urra dhe ndalesa Bane Dhe mëse ban Kurani për nga natyra e ti Fletë për lajme Ka ndodhë që shtu Ka ndodhë që shtu Lajme të cilat Kamera njërzores mundet mi kap ato Lajme të cilat Shini njëri s'ka pas mundësia Të me hije për me ledzua ta Ndërsa jo është që shtu Por shembul Cila kamere ka kap Se Jusufi është gjujtë në bunar dhe kamet vet As ti kamer Ska pas as kamer As sën e kap kërkushat s'ken Allahu gjellohle zbritsure Dhe e tregon që për ka përndohet të Cila kamere kap Në gjarit të cilat I ka përjetuar për nga mberet Vet në shtopit të të tëre Ska mund qimi kap kërkushat të Si ka dit kërkushat të Por se Allahu të bare kjo vetere I huazon Disa për në gjarit të cilat Ska pas mundësi kërkush mi pa ato Mi dëgju ato Rast tjetër të cilën Allah u gjellore ka përment E që s'ka mujtë kërkush me një ata Ka qenë Kër edhe bashkëshortja për nga meri ton Alehi salatu selam Aisha Radi Allahu anha Ka fol me zot ullët Ka fol me zot shupt ullët Pas perdës Dhe Allah u gjellore ka zbita jete Kështu, kështu, kështu tha Dërisa Aisha Dërisa Aisha është tonë është me fasua, kush ka mundësi këta me pasnije? E kështu me radhë, andaj Allah u të bare kjo e tëra në Kur'an, në që qëfar nabje, nabje lajme të cilat së munët mi kapë syri i krijesës. Gjithashtu, në Kur'an vinë lajme të cilat vinë në përpudhje me ligjet të univerzit. Dhe kjo është prej argumenteve më të moja në Kur'an. Dhe këta shkenstarë dhe hullumtu si të dinë fortë mirë. Ata të cilat mirë me lëvizjet, e trupave që e lortë, mëloja, lëvizet e hanës dhe djelit, se si këto regulonë në një sistem shumë përpik, një qëregullim i vogël, e qëregullon krejtë universin, dhe a i qëregullim kur nuk ndohë, pra ata janë të pajtumë krejtë komplet, pite fizikanti i parë, dërë të i funi që ka egzistohë në sotë, që ka egzistuhë, se ata dhe një lëvizje gabume në univers me ndohë, shko në universinë, Po ata gjithmon janë të pritë pësës ndodhë Dhe këtu pasaj ndahan mes muslimani dhe jo muslimani Po ata janë pajtu që këj univers, këtë gjithsi Punon i rritë dikush pas Në aqë milimetrat vogla, në dakikat vogla Pak me harue, pak me harue një regullim Mësë me jashlu udhën, një illit Me janë nxerë një tjetër aty, shkot Allahu gjele gjele luhu, këtë për pikshmëri, këtë hollësi dhe imësi në lëvizjet e tu, trupat që jelor, qëfar ban e merë argument për me kaldzue se a i ka kryu ato dhe a i u ripas atyre dhe a i u qëndron në përcija dhe dhe vëzhgjim orbitave dhe lëvizive të Lartë të të cilat i ka kriju Allahu të pareke Tani nga kjo pjes E Kur'anit ku Allahu gjellola Fletë për librin e majt dhe djaf Tani Allahu gjellola Del pak sa në univers Që të kthejet prap Në mohimin e njerëzë Tëtë Allahu të pareke Fela u kësimu bis shafak E un betohem Në shafak Shafak është vija e kuqe Kur përëndon djelë Kërë përëndonë djelin, vijat jenë horizontlart Kryohet një vij horizontale E cila quët vijat e kuqe Shikimi fundit E shëf njeriu të, të djelin Kjo vij Tha da la u gjela betohëm ta Për shka këma dhe shti se mave Ta ti trupit që jelor Të cilin e lëviz Alla u të bare kjo të tala dhe është djelin Vela u kësimu u bishëfak Un betohëm në djelin Betimi në kryesa është Veqori dhe ekskluzivisht e Zoti Gjeli Gjelalu Ndërsa krijesës nuk i lejot mu betu Post në laun të barek e vëtjara Pra në Kur'an, Allah u betohet pasha dilin Pasha hanën, pasha njerin Pasha ulirin, pasha vajin Betohet Zoti jo në të barek e vëtjara Në krijesët e veta Por njerit nuk i lejot mu betu Post në Zoti në vetë të barek e vëtjara Pra njerit nuk i lejot me lan pasha dilin Se në kështë ajo e jotja Që ti ti betohësh Po ti betohësh pasha Allahun Pasha Zotin e Ketë krijesave Ndërsa Allah u gjeluar e betohet në Në krijesat e reta Thot Pasha këta dhe këta Përshka? A i duhet ati betimi? Jo Ju duhet njerëzve Allah u gjelën e përmjet betimit E vërteton Dyshimin dhe lekundjene e njerëzve Betohem në E shëfët Tham është vija e kuqe e cila shtrijet në horizon në përëndimin e djeli Përmendëm në një gjeratën e kaluar Se djetarët kanë diskutime Rët këti betimi, rezumeja dhe përfundimi është që Allah u gjellole betot në një madhështi E cila është përfundimi i levizis e djelit për një ditë të caktuar Dhe kanë dhënë djetarët kanë djë betimit është se Neve e gëzojmë djelin Dhe sikur të mblidhemi të tokë bashkë Me këthi edhe një ditë s'kemi mundësi Promi mblidhë ketë fuqit Ado njerëzit këta e provoj naltën Naltën kretë fuqit mblidhën Shlohon kretë dritat Hargohon ketë energjit të mundshme Qka i ka një riu në shfrydzimin e ti Dhe prap se prap vëreja që është naltën Dhe shka dikush që nëndryqon shumë e ndryqon apsirën shumë e që mundet me bindi kanë që vodita pra thot natën nga se nata ka fuqi shumë më të madhe ande Allah u gjerëa betohet në trupat e mloj për të tregu dopsi në njeriut sa është i dobot si kur që të ta përmende pas taj edhe një dopsi tjetër e cila është enjit me likurën e ti është enjitur me me jetën e ti pasaj vazhdojnë Allah u gjerëa në thot wa lejli wa ma wasakta betohem në natën dha ajo çka tu bon në vetvjetin. Betimi në natën është një argument shumë i map. Nota dhe dita janë prej argumenteve të cilat neve nuk i lexojmë ato. Nuk i përzihatim ato, nuk nuk e çojmë kokën për ato. Ato vinë dhe shkojnë sikur mu kanë, sikur mu kanë diçka në mënyrë të rutinës e cila ndodh sikur sikur dakikata e sahatit, që neve nuk i kushtojmë vëmendje atyre. Por nëse njeri u ndale dhe me i diton ato E shef madhështin e madhët Allah u të barek e vëtë ala E shef madhështin e madhët Allah u të barek e vëtë ala Argument sa Allah u betohet në to Dhe kathir me i meditu ato dhe me i mendu ato Por nere jemi duke me ndu për diçka tjetër e cila nuk qënë pesht e zoti Të barek e vëtë ala Ua lejli ua ma vësak Pashanatën dhe që kam të bon me veti Pa shandë altın kanë vendi etarë sepse nata gjithashtu është për argumenteve të Allahut te bare këtu te ala. Ande Allahu xhëlal në ayet tërsa thuaj O Muhammed nëse juve ua bën Allahu vetëm natë cili zot ka mundsi me ia uprua ditën. Dhe thuaj O Muhammed alayhi salatu wasalam nëse Allahu ja ban veç ditë Cili është taj, cili mundet me pru, natër për me pushu ju Njëra kundrështime tjetërën Nësë Allah e bjenë veç natër Cila forë se bje ditën Dhe nësë Allah e banë veç ditë Cila forë se nga banë neve natër për me pushu e Kjo argumenton se Zotë Ion Gjelluala ka kryuar univerzin Në përstat shmërit plot me nevojët e njëriët Ti e ndinë Kur të bëhat akshami dhe kur të filon me përëndu djeli Endin sot të mamë, qaqë më ke Levizëm, punum, patëm një loj, zbrazje të energjis Por tani është kohëve pëshuhe Tani e ndin natyrshëm dhëtë më nëmbilë se ndët Kushe ka bëhë këtë nevojë tanën edhe vaktin të mamë me arnata Thetë Allah u gjelluarë, unë betohëm këta Unë betohëm zë kjo është madhështi e madhe Jo vetëm që e ban nat Po në kohën kër ti duhet Ti duhet me flet Ti duhet me pushuhe Si dush me e provu Se si i bjen E kundër taj natyri që ka nga kriva Lohët e barek e vëtjala Provërri pa flet gjatë Provërri pa flet gjatë Qëka ndodhë me njëri unë? Deformohet Deformohet organismi i ti Deformohet e gjithë struktura e ti Në nga se nuk e bartë Gjithat barë ajme me të pagjumë A dhe dhe të lau të barë kjeve të ala Ua lejli, ua ma wasak Pashanatën Dhe ajo qka mbulon Për i gjërave Qka mbulon, ka dhe në djetarët E mbulon, fillimisht e mbulon Lodhin në njëri jët E mbulon Nga se fjala mbulim Apo tubim Apo hedhje e një loj Pëllhure mbita Në monir allegorike Nga se fjala mbulim Argumenton për qëfar Për njëloj qëtësimin, ndalu pak Tani duhet me, me pushu e E para Ka dhënë djetarët I imbulon kafshet Kafshet Plot në dynja që e ka krivo Allah U të mare kjo të tëra Edha ata qëtësohë dhe marin Energi për ditën e ardhme Ka dhënë djetarët I imbulon kan I imbulon të metat e njërzve I imbulon të metat e njërzve Gaseñeriu ka nevojë për me flet, ka nevojë për gjumë, mirë po jo vetë çka. Ka nevojë edhe aty ku flemos me pa dikush. Andaj allo u jep çka ka krijuar njeriu. E ka krijuar me me një lloj refuzimi brenda natyrës së tij, mos s'i ja hash dikush t'mëta. Pra ai ka dëshir, për shembull, mi kri di sa nevoja të ti fshehurazi. Për tëre kan dhën gjumi. Njeriu nuk don me flet. Gjithkona da e ka një dhomë të veçan A ty do në me flet Pse se në gjumë njëriju është i ekspozuar paratmejtave Gjendje e ti, fotografia me dhe sën kryot Në gjumë nuk i përshtatë që tjetë i ekspozuar E adha u gjithatë Ua ma, ua saka Betohëm natë dhe e cila mbledh Qka mbledh? I mbledh nevojët e kryesave I mbledh nevojët e kryesave që të kryhen me komoditet Kazo dietart e mbulon kan e mbulon gjunaçarin te mbulon gjunaçarin naten bash shumë gjuna Allahu te barekehu te ala gjuna jesamen mendja gjuna nga gjunaat mot shumtu me ban naten argument argumentet shumta të, pe tyre natyra njeriu natyra njeriu tosh gjuna ne ban sheh tas dhe nat ai i kontribon kta Njëri ju të donë gjunahin me vabë shëhtas Masë shëhtas se natën s'ka Andaj natë ta kontribon Qaj të vanë gjunahin me Me më komoditet Gjithashtu ka ndonë djetarët se natën Qishkara aditin ka pengameri Alej salatu e selam Kur të përëndon djeli Lëshohën shëjtanët Andaj ka thëmë pengameri Alej salatu e selam Kur të përëndon djeli Mbledh një fëmi të juve në shtëpi Në akshamë bledon formit në shtëpi nga se në atko lshohen shejtanet çka do të mendon shlohen shejtane sikur që shlohen njerëzit ditën ata shlohen natën anda ka thënë dietarat walayli wama wasaq pa shanatave e cila mbulon ojse njeriu natën i ban gjuna Allahu te bareke وتعالى te mbulon e valla mendon te for raporti ka krijuar Allahu te bareke وتعالى por njeriu e ja ka ndalu pi gjunajt dhe ja ka bo këtë atmosferën me bo gjunaj këtë atmosferët ja ka bo me bo na, no, të një ja ka bo tërë që ajtë ketë komoditet nëse ajtë do mu shfrenuë me gjitha ka thënë mëzban që argumenton se gjunaj i otë si bandam Allahu që ajtë po të mundcon ajtë që ka të mundcon nuk e dëmton të jata ajtë me të paslon diti së një kështë e bo këtë gjunajt ajtë ka bo na, no, që ditë kishë komoditet gjunaj, me gjitha ta ka thënë Ti të më të nëgjënaj, atë nuk e të më tënë Aj, aj edhe frimin të arun Edhe zemrën të arun Edhe ushtimin të dërgon Edhe komoditetin të dërgon Edhe takatin të le Edhe natën të banë natë Erët Mirë po ka thanë, mëseban Ha, mëseban se ti të më të është Nuk të më të, më të zotë i onë Subhanahu, u e te ala Ane kanë dëndjetarët pasha natën Dhe ajo që kanë bulon Argumenton se nata është nevoj e njërzve kan nevo njerzit për natën. Madje dietarët, çodat dhe mjekët argumentojnë edhe psikologët edhe ata të zot e studionë strukturën e njeriu, se njeriu në mungesë të gjumit, njeriu në mungesë të gjumit e humb gjallërinë dhe shisat e tij fillojnë duke u duke u prish. Po njeriu nëse ekspozohet gjatkoh pa gjumsis, nëse rrip pa gjumgat, fillojnë shisat e tij me me u prish. Këto shisat Si, çndrimin kam si uh, fuqia për të kontrolluar fillon me hum kontrollin si të pamurit e tij, të dëgjuarit e tij, e kështu me radh, andaj njeriu ka domosdoshmëri me flet. Dhe këtë Allahu xhela ka betuar ta. Poja ta Pasetet Allahu te baraka o te ala wal qamri itha tasaq. Pasha hanun itha tasaq. Itha tasaq është kur plotësohet Fëtëllahu Gjelluara, betom në hanën e cila ju del juve e plotë Kanë thënë djetarët, pse është betu në hanën? Hana e mërë dritën nga djeli është një lojë reflektimi i energjitë që ka e shlon djeli pasaj ajo e reflekton e, Pra e mërë një lojë fuqije nga djeli pasaj e nëzirë ata në kohën e, e natës Hana është për argumenteve të lau të barë kjovetara E cila gjithmonë në Kur'an vjen në shëshri me djelin Kjo është pjesë e saj Dhe deri, deri frikë, deri kotë afer Studiusit dhe hulumtusit nuk e kanë ditë se Hana dritën nuk e ka nga vetë veti Pas të e kanë zbulu se Hana nuk e ka dritën nga vetë veti Por reflektonë dritë Andaj vërsi sa merë drit A që është edhe Fillon nga pak, nga pak, nga pak Plëtësot Pas taj fillon edhe Edhe zbed pa për njëtë andot Pa jo vetëm reflekton lëvizjet e Edili Pra hatë sa mundet me mora shtu edhe Edhe je yep. Allohu të bare kjo vetena Këte ka përmenin në Kur'an Para 1400 viteve Ndërsa studiusit E atyre popove të cilat sot Mbahën të ngritur dhe të civilizuar Freke kanë morvej se Hana Nuk është e pavarër me dritën e vetë. Ora dot më mor vitin tjetër por më e zhluaj. Allahu xhëlollah këtë e ka përmendur në Kur'an. Wal wal qamari iz-tasaq. Pasha honën kur plecohet. Por dielli s'ka thon plecohet. Se dielli e ka një. Ai është vet, vetë Vete ka fuqinë dhe energjinë për me nxjerr drejt. Pra ajo vet reflekton drejt dhe i jep drejt tierve. Pra, dhe dhe është trupi më i fuqishën që ka kriua Allahu Tebare Kjovët Eala për e gjera dhe se të neve i shohim i shohim në qijel Thëdë Allahu Tebare Kjovët Eala letër ke bunëne tabakan anë tabak Tani, prinë univers prapë këtheje të njeri ju Nëse Kur'ani ka zbitë për njeri ju Kur'ani ka zbitë për njeri ju E nëzirë Allahu shpesh her jashtë jash vetë vetës jashtë tokës ti, jashtë pisës ti që mos të harohat Gase harresa dhe gafleti me çeni pakujdesshëm me të kop një lloj mbulimi të trunit dhe i kujtesës dhe i vëdijes mos mundoni pranishëm këtu kjo ka mundësi me të ciel shumë bela. Kjo ka mundësi me të ciel shumë bela. Njerëzit kur flasin për belain e ahiretit janë paksa paksa të mërguluar në këtë aspekt Mirë pa ata e dinë shumë mirë Ska do më thanë më konë indiferent Më s'meshku në punë E dinë shka do më thanë me harrua Kini pa dikush me thanë harrova se sot është e gjumat Dhe jau konë ditë pune A pranohet? S'pranohet Shka ku du shë thujë Kum harru? Shka me harru Qish harron ti se sot e gjumat Kur vjen punat e zot i unë të bare kjojtanë Dhe urdhët e ti Ne ve themi kam harru S'harrove dikun tjetër Nuk harrove t'i ku tjetër Por pi ka kryesore ku është Aj nuk e shëlle vërdi dhe fitim Me kryjat dëtir që e ka kërku Allah u te bare kjo e tala Dërsa atje ku shëlle vërdi Dhe ku redin se përja shtohet Dhe nuk arsjetohet Dhe s'ka justifikime atje Atje nuk ka mund qaj mi thonë Unë e kam harrua A? Nuk ka atje ka, ka evidens Kështu e ka kryu Allah u gjele dunjam Dhe kështu e ka kryu Allah u gjele akireti Kjo është puna e juve E mërë një punën e juve Kjo ajet të cilën tani e lezova Letër kebunën Tabakan An tabakin Ajet i nëndë mëdhjet Isurës të të të katë E linë shikak Qka thot Kjo është ajet i të cilën kanë thonë djetarët Si Abdullabni Abbas i, Radhi Allahu an Kjo ajet A nuk i ba njërzit me me ditu Se janë në robë të zotit Kjo ajet e shumë i madhë Thotë Allahu Gjelloala Jo do të kalon një gjendje pas gjendje hall pas halli si kemë këtë ajet Abdullah ibn Abbas i ka thonë a nuk na lënë njerëz me në menuh se çikja jet është argument se na këtë na fukara dhe do dhe të varfër dhe nevojtar për Allahun te barekehu te ala çka është kjo ajet thot Allahu xhelli veala ju do të kaloni jo, ju njerëz gjendje pas gjendje gjendje pas gjendje Kanë dhënë djetarët si? Kanë dhënë, foshënje, fmi, fmi, iri, iri, plak, a gjendje për gjendje, gjendje për gjendje Qetër gjendje, ish nosh, ismut, a gjendje për gjendje, fukara, zëngin, a gjendje për gjendje I mërzit, i piklum, i gzum, i disponum, a gjendje për gjendje Dhe njëri u habitët Thot mirë me kesh i disponum kesh Shkam kapi kështu Se ti nuk e dinë se Allah u gjithë Letër ke bunë në tabak kanë anë tabak Stalaves më gëzue Ta gjenetit të menu që i ea Nuk tale kërkur shkëtu më gëzue Pa tjetër e qënë Allah u dikan me tashlu një fjallë Dvetme, vesh me të aprish Pse? Për më realizu fjallë, Allahut e barë, kjo e tala Letër ke bunë në tabakan, anë tabak Ju kini me kalu gjendje, pas gjendje Dhe gjendje, pas gjendje, kanë dhëndjetarë, kanë kalu dhe pengambertë, Allahut Kriesat më të mirë atë Allahut, kanë kalu gjendje, pas gjendje U kanë Muhamedi a.s. Qa? U kanë jetim Gendje E kanë qu me rujtë të nigruje Fisi i Sa'dijës Të halimja E kanë rujtë ajo Gjendje pas gjendje, u ka qatë gjokësi Gjendje pas gjendje U ka bo, qka? U ka bo një loj Dja liri cili ruan Delet e Arabve Gjendje Pas asoj që ka ndon Pas asoj nga u ka bo pengamber O, gjendje pas gjendje Pas aj kanë persekutue E kanë torturue E kanë ndushkue Shëqëria e Arabve Se ajë po thotë janë pengamber Alej Saratu Seram Pasaj që ka ndod Pasaj Allah i ka që shok Pasaj i ka prunjës për medine Pasaj ka po shtetin e vet Dhe pasaj i ka më poshtë atë të, të sërde Kanë persekutua A është gjendje pas gjendje Allah u gjithat letër ke bunë në tabak Kret oju njërës Do të kaloni gjendje pas gjendje Mere jetën tane Dhe filoja do vija mi shkrujt atë i do shkronja Shikoha ke kalu gjendje pas gjendje Kesh ju hithi Kesh ju piklim Kesh ju Kesh ju diçka shka Ska shku për stati me ty Të kanë dru di kush jet Të ka morë Allah u di kanë Gjdo kujna i kanë do të kjo Shka në dunja të zodi Si kanë do di kush tjo Andaj, Allah u gjelona thët Letër kebun në tabakan tabak, Ligja Allah në tokë është Me kalu gjendje pa gjendje Kemi le gjuna histori Ka existur një njëri cile ka pos emrin Fir'aun, titulli lartë Fir'auni është titulli mbretit të Egjiptit Sikur që është përshemull Kajser, Kisra Janë tituj të kujda Janë tituj të rëmagve, janë tituj të persianve Ekshtu me radhë mbretër të shumë I kimi lexun histori 400 vite ka sunduë Faraoni i Egjiptit Ka adhë Musa E ka bo me kalu gjendje pas gjendje Gjendje pas gjendje Ja ka morë pushtetin allohu të bare kje vë tjallë Ka, ka qenë në mrundi para ti Në kohën e Ibrahimi të Alei Salatë e Selam I që në gjithashtu ka pas pushtet Ka kalu gjendje pas gjendje Ma gjithashtu pengambart mbretri Si Suleimani Alei Salatë e Selam I që një ka pas pushtet në tok Allohu Gjello Aleja ka Realizu edhe ati ligjin Gjendje pas gjendje Ka vdek në fronin e ti Duk e qëndru ka, ka vdek Dhe kjo është gjendje pas gjendje Abduvajbë një abasi kure ka ledzuket a jet ka thënë A nuk e meditoj njerzit çka ta jet. Çka argumenton kjo? Gjendja e ndriçuar, lëvizjet e qaderit argumentojnë se ti spokë i fuçi më ndal. Ndale, ndales mundjen, ndale vdekjen, ndale të keqen, ndale ndale pikëllimin, ndale mrzinë, pse s'mbe ndal. Po jo ju apo duhet të po kam takat me ek, po spokë i takat se je robi Zotit te bareke vetalla. S'ki mundi si më ek, ekso më rad. Çka duhet njeriu më bë? Duhet më unë ushtruj Zotit i cili lëviz gjendjet Duhet me ju nështru dhe me ju bind A ti cili ka në dorë gjendjet e njërzve Ka qenjë njëri prej mbretërve Dhe ka pyjt këshiltarën e ti Ka thonë këshilom në diqka E cila me më largonë mërzien Ma jep një këshilë e cila me më largonë mërzien Jamë i piklom Mbretërit kanë këshiltarë të satë banë më abet me to Dhe, dhe doj kanë prej të rëveç për ngushluim I ka thon kështu. Dië se kjo gjendje kalon. Çekas. Dië se kjo gjendje kalon. Andaj ka thon dietarët, kjo a jet është sikërcësnus, si, si ngushllus. Kalon edhe kjo. Ka përcën edhe kjo. Edhe kjo ka mëur fund. Marrja fund e gjendjeve të zot never jetojm, çka argumenton. E para na ngushllon, edhe kjo çoset. Edhe kjo krije. Por edhe teatra na ban të mkon të alarmuar dhe shqeël. Sa njerëzi kanë kalu si të ata shumë shtira Të cilët nëse ti au tregon njëri njës Një pjesë së të adoleshente të, të muslimar dhe tët A ka o mundësime pas përjetu njerëzit shtu? A ka o mundësime se pas kalu këtë gjendje? Po kanë kalu, kanë kalu luftra Kanë kalu sisteme di diktatoriale Kanë kalu loj loj persekutimesh Dhe njerëzit sot ku e shikojnë atë a thonjë A ka mujt kjo real me egzistu e? Thëtë Allah u të bare ke vëtë anële të rëkebun Edhe ju keni me kaluç si gjendje. Edhe ju keni me kaluç si gjendje. Nuk e lën Allahu u xelora 40 kën këtuja pa e vendos në shprovë. Vetëm varrë shikimi njeriu të qarshi, qarshi shprovave. Pasi të thot Allahu Tevareke Teala. Dhe shikop vullai Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, si e ka nxjer konkludimin e madh nga ky ajet, ka thonë a nuk i nënshtronuar njerëz të lexues këta ajet? A nuk i nënshtron Allahu? Ndërsa ajeti që vjen pas këtij çka thot? Fë malëhum la iëminon pse çka kanë ata që s'po besojnë çiko ndërleshmëria e gjendjes pas gjendje pse e thot Allah pse s'po besoni apo ti s'u bë drishon gjendjen po po pse s'po beson se dikush e emanajon këta i ri pas kësaj tham në fillim të yjet fizikant janë pajtu kret Në lëvizje e vogël, e gabuar, universi shkon kejt prishët. Pa ata kurr nuk nënshtrohen, po pse s'po ndodh vec ajo? Pse s'po ndodh? Qeldat e lëvizje, qeldat ato, qeldato përplasje të fuqive të mbylloja. Njëra shkon pikë kandej, kandeja, tjetra a kështu me radhë dhe kalojnë në milimetra ndoshta dhe pse s'ndodh përplasja? Thotë Allahu femalehum, çka kanë ata? Pse s'besojnë? A thu kur ta çon Allahu t'i nis provë? Një smundje Një gjendje të kecës në tiski Nuk të shkonë përstatja jo Qëka duhet në po njeriu Më ju bindë Allah u të barek e vëtjala Me thanë Une qenë kam rob I ati cili Kur do me maqunë i gjendje maqunë Allah u të barek e vëtjala Ndërhin edhe në të qeshërat e tua Allah u ndërhin edhe në lotët e tu Allah u ndërhin në gjdo gjendje Allah u kujdesit për robërit e ti Allah u gjelola bërët Në Kur'an, në surre tjetër e ka përmend edhe të qeshuron edhe të qarë të njerëut. Alladhi a dhhaka wa abka. Është Allahu i cili e shtinjerin mëqesh dhe është ai Allahu i cili e bën njerin me qaj. Është Allahu xhallu ala. Kush e ban? Ja çon në skenë me qesh dhe ja çon në skenë me qaj. Kush i ban këto? O Zoti i ontëvaret e u te ala. Thet Allahu xhallu ala, fema lahum la yu'minun. E pse sbesojn atëra? Pse nuk besojnë njerëzit se janë të varfër dhe s'kam dorë për Allahun te barekehu te ala? Wa idha quri'a aleihimul qur'anu la yasjudun. Pse dalloj jillola dhe le atyra kur lexohat aty rajetat e Kur'anit nuk bin sejdë. Le kur lexohet Kur'ani nuk nënshtrohen. Kan dhënë etarrat kuptimi këtij ajeti është mundon se në shtrua, ja se sejsdia është rramje në pjesën më të ultë të tokës. Me pjesën më të lartë të njeriut Ata dhe të Allahu gjellu ala Pse kërri le dhëtë Kur'ani njerëzve nuk në nështroon Ki Kur'an është fjallë Allahu të bareke vë të ala Sa ju bine njerëz të li Kur'ani Sa ju bine njerëz fjallës Allahu subhanahu vë të ala Pas e dhe të Allahu gjellu ala Belin ledhina keferu ju kezhibun Bile Ata të cilët janë kafira e mohojnë Thoj nukoj Allahu gjellu ala Nuk është i Allahu të pare kjo dhe tjala E univerzi i kujna Gjithsia i kujta Ti i kujna i Njëre pritjetarve të Damaskut I shekullit të 78 Kër e ka diskutue Tematikën e cila nuk diskutohet realisht A egziston Allahu gjelluar apo jo Ka dhanë mundësit janë këto Mundësit janë këto O egziston Sepse ne egzistojna A po, ose ti nuk e gziston edhe së mujna me folë me tije Ne e gzistojmë po Po dëmës dëshmërisht e gzistona e që në ka kryu neve E nëse ti se gziston atë artisit, si na të folë me tije se se gziston Për a i cili vendishim, lëkunje, besimin e gzistencën a lovë të varë e kjovetara Qka i dhuët atina I dhuët ti a gziston, ti a gziston, po e gzistoj E po qish mund është ti me gzistu, a e që ka të kapot ti se gziston Qish ka mundësi? Qish doje ti pa eksistuaj qilit kriën të tijë? A dhe tëtë Allahu te bare kjo e tëra belin ledhine këferu ju ke dhibun? A tëtë cilët janë kjafira, thoi që ka folë Allahu këta? Nuk i ka thënë Allahu gjelë gjelalu këta? Wallahu a'lemu bima ju unë. Thëtë Allahu gjelala, Allahu e dinë më smirti qa ka në gjokësat e tëre. Kanë thënë djetarët argumentonë kjo ajet, Se në gjokësat e atëre që ka zbesojnë Herë pas herë e vjen Munët mu konë hap kjo Dhe kjo i tërturon ato Dhe i ban a zapo ato Nga se kjo një vërdz Do e mos, pa u shmang Ski qish me largu Qonë të Allahu të bare kjo të ala A nuk qonë vdekja të Allahu të bare kjo të ala Kër Allahu e mërë njëri dhe e mërë shpirët Dhe ti e ki dashamira ta E ki ata familje E ki të afër dhe ki e krabah A nuk ta ullë kë kokën A nuk t'ulke me dhën Subhara Allah i ladhim Unë e kështu jetu me ka Kimo nuk ka Kimo nuk e gziston Kur dhët e gzistoje A nuk t'a ulke kokën Por njërzit banin diferent prap Kishe kur gjazë ndodhi Prit me shkusht atë të dit Pastaj prap me këthije Atë dinamikën Dhe e mashtron vetë vetën E mashtron vetë vetën Kënë se këti nuk i venë rejni Apo? Kredje ka me narë rejni Dhe prej Prej gjërave të cilat neve nga ka kaplu Gafletin to është edhe mos me por me vdekën hiç. Dhe trajtohet trajtimi i vdekës kimse diçka. Por kjo më kohon. Kjo ndoshta nuk përkon me mentalitetin e kohës, po përkon me ata se për ditë po vdes dikush, që kjo përkon. Për ditë ka xhenazë, ndonjëherë për ditë ka xhenazë. Jo ndonjëherë në vendin ton, jo në vendin ton, xhamin ton. Sa xhenazë që tu vijnë brenda javë, sa xhenazë vijnë. Sa xhenazë afaz i thotë Breshtoni reshtat se kena gjenaze Leprap nga dalmi të hutum Dhe të mashtrum kince Kume ku dita qëfar njeri u kon Jo, une, jo Musum e në rejni Allah u gjellëva thot Kjo për të së tiki pojik Ka me të zon Ka me të zon Se dhe ajshë ka tek s'ka do shme tek Vallaj ajshë ka tek I ka pas njët, njënja citi Ka do shme jetu, më knaqë, më zbavit, më arë këtu Par një heri ka arë vëdekja Par një heri ka arë vëdekja Kjo që ka argument فَتَلاَوْتَ بَرَكَةٌ وَتَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ الله ادين shumë mirë çka cilën tin kok. الله ادين shumë mirë çka cilën tin kok. فَتَلاَوْتَ جَلَّ وَعَلَا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Përgëzoja ata çka përgënjeshtrojn dhe si besojnë Allahut me azab shumë traum. Përgëzoja ata çka arrën vetvetën me azab shumë traum. Ille lëdhine amenu Wa amilu salihati Lehum e gjërun gajru me mënun Thetë Allahu gjeluala Parveq atërë të cilët kam besu Dhe kam punu dhe e pratë mira Atërë u takon shpërblim Pa hesop Gajru me mënun Do me thoni pa ndaltë El lutjme Allahun te bareke ve te ala që të na ban prej atyre që kemi besuar dhe kemi baur vepra të mira. El lutjme Allahun te bareke ve te ala që Zoti on subhanahu ve te ala na munson me një rrugën e Kur'anit, rrugën e pejgamberit ton aleyhi salatu ve salam. El lutjme Allahun subhanahu ve te ala që Zoti on gele jlaluhu mos të ban zemrat tona indiferente, mos të ban shpirtrat ton gafila. El lutjme Allahun te bareke ve te ala që Zoti on gele jlaluhu mos na harron nga e vërteta, të cilën na doja mos të ta takojna. El lutjme Allahun te bareke ve te ala që Zoti on te bareke ve te ala na munson me baur vepër اتميرا دليل في ريمون الفونديت اكو لو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين